Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam taslima katira. Allahu جل و علا falendrojm vetëm për të ndihmën e falë kërkojm lavdëzat e bekimeve të Allahut qofshëm i Muhamedit sallallahu aleihi wasallam i familjes të tij shokët dhe çdo ata që ndjejnë në rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Ta dëro në çdo anë ku ader ta Hadithe që i ka përmbledhur Buhariu rahimullahu në librin e tij El Adab El Mufrad kanë çina ditë që flasim për zemërgjërsinë, për pasurinë shpirtënore ku jam përmendë ditë që flasim se çelështërliteti i pasurisë, do të thënë ju nuk bëhet i pasur me aspektin e jashtëm material, por bëhet i pasur me pasurinë e tij shpirtënore, pasuria është e brendshme. Nga së njëri mund të ketë pasurit të jashtë me në koptim të sasis, për tjetë, tjetë, dhe më nënë, i varfur shpirtrisht. Dhe kjo pas taj, realisht është përfaqet në forma të nërshme që je komplikon një jetën e ti. Dhe këmë përmenë se bujaria dhe zemërgjësia jenë nga tiparat elementarët të vlerave moralet të një besimtari. Dhe përdej sa kjo ka qenë tema e kaluarë, Tas Buhariu Rahimullah ka lënë tek kapitulli që flet për të kundërtën e kësaj, që është kooperacia. Dhe i thot babu shoh kapitulli që flet për kooperimin. Kooperacia të ndërrhosave vetvetiu, domethënë si si fjalë, si dëgjohet si tingull, po flet për diçka që është e keqe për një vesë të shëmtuar. Dhe ndel lidhet kryesisht me domethënë do shtrëngimin e njerëzit dëlidhet me një lloj përbaqitë të njeriu të në kuptim negativ nga dhënja, nga shpërndarja e asaj që ka me me të tjerët. Do se të sepërgjithë ku pracuis ska nor shumë edhe ai të edhe dite që qortojn këtë veshtekaq që flasin për këtë veshtekaq duke e klasifikuar edhe si vesht i munafikave, dyftërsëve të njerëzve do nga nga njerëzit dhe do të thonë që realisht Besimtari dhe këprasia Nuk takon ruk të tyre gati kërkon Dhe pikësh për këta suje dhe bukheri e mëllah Ka përmandur edhe Hadithin e partë e buhoreris Qadrillahu ta'ala në që li thatë Se Muhamedi s.a.s.m. ka thënë La e gjitemi u gubarun fi sabilillahi Wa dukhanu gjihannem Fi gjaufi Abdin ebeden Wa la e gjitemi u shuhu Wa imanu fi kalbi abdin ebeden Muhammedi sallallallas më ka thënë nuk bashkohet pluhori që njëri u e merë në rrugë të zotit edhe zjarë i gjihnemit kur do njëri cili jep mund në ti në format të në ndryshme në veçanti të më hanë në luft për të mbrojt fenë e zotit për mbrojt tij, tij, në tij, në në të mbrojt vëndën e ti pragun e ti, pasturin e ti në mën zotit edhe pluhorosit mesi tu ka lodhje, ka pluhorosje, ka mund edhe aj që i plohërosët në rukë të zotit të pare këtë alë, realisht plohëri i ti në rukë të zotit, edhe zjarë me gjenimet nuk bonë bashkë. Për të folë këto, në më përtegu qartës rëndësin që e ka, njëri u me u plohërosë në rukë të zotit. E plohërosëja vje si, doonë, se rezultati mundit, angazhimit, lodët që e bënë njëri, për me e boni punë të mirë, për me e zhëni qëllim të saktuar q Dhe ka në pasojë e kësaj është një hadith duke thënë dhe nuk bën bashk kur në zamërtni njeri, kopracia dhe imani. Domethënë dyja nuk mund të naid bashk. Të dozë në, në këtë hadith kurthot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk bëhet bashk kopracia dhe imani, nuk do të kupton se njëu koprac nuk është musliman. Domthonë kupton të thasë që kush është koprac, domethënë e del për i feje. Nuk është e kjo nga vepra që e djenjë një nga feje. Por i ka dëso kuptime. Kuptimi por është se njëri ju nga arsyet e mës besimet është këpratësia. Nuk ka mundë si njëri rrështë me besu lirë shumë nësë është këpratës. Dhe kjo ka ndonë kodë pejgamberi të Alehi S.S. Kur don ka pas nga bedonët që s'kan besu pse ç'është kërku me dhona tonë ka na kërcënë me bojë. Edhe dini që problemi par i parë i muslimanëve kur ka vdekje pe kam pasun ka qenë ndër lidhme mos dënjën. Arsyeja dalës prej fesë, çka ka qenë pengimi i zakatit. Murtadet që kanë lshuar fenë ndërnegatët e kanë lshuar për shkak ka skaft kryesisht për shkak këtë pengesës së zakatit. Në kopratësia, në vetë veti nuk është nga rërruës të besimit. Normal, në nukonë kopratës, gjënë haqarë. Por, fillime është me kuplu që kopratësia, dëmonë, ose e penganë, ose e lërganë njëri nga, dëmonë, nga imani, allonë nga rritëve. Dhe kopratësia nuk është vetëm pengjes në pasuri. Po, mund të jetë kopratësia, dëmonë, që njëri, nëse ti gasëmë që me ndohë kohën e ti, me ndohën do shta autoritet për më azbatoni urën të Allahut te barekutare. Prandaj dashuria e thejme e madhe për atë që ka lidhje e madhe me atë që ka kryesisht e pengon me besuapun. Dhe ky është një kuptim i kësaj që do nuk bëhen bashk. I kooperacia zakonisht do të von ose e pengon imanin ose nëse ka do të adopson derisa ndoshta edhe Allah nuk lut njëri në xhir për imanin e tij. Kuptimi i dytë është i kësaj, kur të të pekamersë nuk bashkohet imani dhe kopratësia, në imani i duhur, imani të cilësor, imani që dëmanë kanë dikim njëtë besimtarit, nuk ka mundësi kjo iman me liu me pas kopratësia. Kështë i kështë ka kërë, dhe pekamersë më përshambullë, La ju eminu e hadukum, Hatta ju hibbeli e khihi, ma ju hibbeli nefsi. Nuk ka besuar asë kush për juve, dhe risa, Dh dh dh dh dhe dhe rikurs ka besuar dhe sa vllautin nuk ka donat që don vetes tij. Tash mirë përshëhumu ku nuk ka don dikujt, aq që don vetes tij, ai bien këqij delt pe fyje, jo. Po imani nuk është i plotë nëse ka xili. Imani nuk është i plotë nëse ka urrë, s'është i plot. Dhe këtu mohimi imani i, i imanit nuk është mohimi i ekzistimit të imanit. Po mohimi i imanit është për shëndim, mohimi i ndikimit imanit të imanit tek njëra po. Ne ne remoq me besuan në rregulla me besu, në kërkesa caktuara me besu, në atë që Allah ka kërkuar me besu, mirë po ky besim me qenë domthon pasiv. Mos më qenë, mos më qenë besim aktiv nitë që ka ndikim dhe nëse ka kërkuar me besu një pasive, por është të kërkohet që besimtari domthon se të ketë besim i cili realisht ndikon në aktivitetin e tij të çur, ndikon në organizimin e tij, që është imani i dur. E pse ai që është kooperac, do të thonë realisht nuk nuk e, ose ose kooperacia është treguasi dobësisë i monet. Pse? Ësëm as polita ndërsa ai që është kooperac, do të thonë pa tjetër, pa tjetër do të ketë probleme me mendimin e mirë për zonën e bregëtare. Atas e ka përshtypjen, nëse jep, paksohet Nëse jep e privën vetën nga Për shambullë mjërësit e zektuara Kjo për shambullë niri Kërë qështu menën A është më ndim i për lanë? Ja, jo, pa dëshimë se jo Nuk është më ndim i për lanë të barë e gotale Në ponë Aj që nuk jep Nga frika se i pakohet pasurija E Allahu Gjallole ka thonë që Aj që jep Ja shumë fishej pasurin Atëre Ka, problem me, me këto, me këto hinurë, ka probleme me me këtu me këtu premtime hinore ka probleme këjo vallai mendimi jo i mirë për zotin të para kotala as treguasi do opsis Simonit treguasi do opsis Simonit pastaj ë imani te vë kur kusht kusht aktiv ka ashtin besimtarin ashtin besimtarin ka shpërblimet e ahiretit apo ka përfitimet e dunjos ka ashtin më në shtin ka shpërblimet A i ndunjo fitan, leviz me iman Por qëlimi i ti final është Me fitu të kalohë shpëllim Përnda edhe Edhe dijen që e kërkan Edhe pasurin që e fitan Edhe gjithë që kanë ndunjo që e i ka A i tendon gjitha këto mej Këthy në shpërblime që i gëzën Eze ditë në gjykimit Iman e që shtë të shtyn Dhe kur njeri përsham nuk jep E rumë për vetër, dështërgum me gjitha të kuptimet e kopratisht dhe të i përmenim për shambull të mabun jep me kuptu që imonit i nuk është aktiv është imon dhe mund që s'ka fuqime me levisë këtë besimtar të rejt dhe mund shpërlimet të ahiretet dhe jet shpërlimet të ahiretet gjithashtot nga uh, uh, arsyet pëse nuk bashko në zemën e besimtarit imani edhe koopratësia, në zamërt njeri të duja nuk bojnë bashkë, është se njëriju, si të pajisht me imani, imani jajapë disa blera me veti. Këto vinë, që më dhërësot, vinë në pako. Edhe sa ma të i mani është i dobet, apo prezenca e këtu një blera e fillojnë me u dëpsu. Për. Si të dëpsuat prezenca e blera e saktu, me shtuajnë vesti kështë i jepënë. Përshamë për dhe këni ponë kuranë, Në së vendë, Allah të gjëllohet, inë me lëmuëminune Si kështë e lezumë së punë më gjëratë Në, në mësë sabat Allah të thotë, besim të ardhë, vërdhë një atë atë të të të, të kësh Amenu billahi o rasuli Besunë Allah të pegamberinë, thumë me lëmjërtëbu Për e së kanë pikën më dushë janë bindur O gjahë edu Dhe japën mundohën për pikën luftojnë Në rrugë të Allah të me shka bi emualihim Me pasurinë, me vetë në tyne Ula ]MM. hey, i ka humë s-sadiqun, shikoh Allah, këta janë vërtetet, private... këta janë të vërtetet, do në të fiton njëri nga epiteti i vërtetsi se besimit për atës së akon nga këtu të të të të të të sinë. Edhe në film Allah, gjellë ula përsham, në film të Kur'anit, dhalik el-kitab, ula rajbefi, kjo është njëri përgjëska, pikë më dy shënë të të, hudën një lëmut të qëllin, është uzim p Ata që ka problem me imanin, ata që Sevan alihim e ndërtaum, emlem të ndërhum Ja njerëz të blokuar kërshibasimet Andaj nuk ndikon i thiret ti, si thiret ti, i mësove, si mësove, si që po përtypi Ka një katër i pasaj tutje që Allah gjalluar ka full për të në dytër me të jetë Që janë hipokritët, dyftyusha tëmë Fi qëllubi mërëdë Imani, zemra thy kosmundje. So andaj shikoj, para se do ka prezenc i moni, zemra smurat. Deri sa smundja sot e qenë në vdekje, normal. Ërë koni smundje, caktuar, smundje një kësherën, e caktuar, nuk e tretën ka smund, nuk e sharan. A është duke urrit, duke urrit, shkon duke e dëmtuar një organ, tetë një organ me radhë. Çka ndonë me njërin, shkon ka vdekje. Qëso tani me Imonin. Imoni është domthon tregues i shëndit të zemrës. I shërirë të brëndisë i shëndinit të fjallëve ti, i shëndinit të mendimeve ti, i shëndinit të, të, të veprimeve ti. Për aqë sa ka imani, ka shëndet. Një në kuptim organik, për në kuptim të brendë që në shpirtnurë të besimit, të mendimeve, të moralit, të edukatës. Për aqë sa më kënë imani, që ka ndonë, smurë të mendijabë. Në daj, kjo është e lidhja me, sasaj që ka thënë përgjënë mëse, imani edhe këprazia nuk banë bashka, smurënë. Ase imani shkon duke u forcu dhe duke e neutralizu koprasinë duke preashtu Ase koprasinë shkon duke u shtu dhe duke dupësu imani diri sa në shtethe Allah në rrut e qëtë njëri në për feja pëtër Këto këto adithë si kryo e tjetët përshamu dhe me kuptu që njëri ju njëtë një në një një kësa i bote nuk ka mundësi me konë, do më thonë pasiv dirin pa fundësi s'ka mundësi, do të spërvojnë formën dëshme Që të të regohet imani ti Ose e kondër të Allah në rrëto Partimisht Për ndër dhe Allahu Jallallahu E ka përman Një realitet të zamërave Që e përjeton gjdo kush për njeve këtë realitet Kalon e për këtë realitet gjdo kush për njeve Në bazën ditore Cërë shkërë realitet Ula i kelleni më tëhën Allahu kulubëm Ata janë që Allahu Jallallahu I ka, ka testu Allahu Jallallahu me dhevëshmëri e përën. Dhe mëonë, testimet e dhevëshmërisë, sa imi dhevëshmë, bëjë në bazët vazhdojshme. Testohet njëre, përën. Testohet njëre, përën. Dhe ashtë dimishtë, sa ka dhevëshmërit testohesh, me shikimin tëndë, me dëgjimin tëndë, me të folit tëndë, me mendimin tëndë, me levizit, veprimet, vazhdimishtë njën e testimet. Dhe praqë së njëriju, dhe mëonë, kalën e p ngritet. Para aso do të them nuk kanë ndjesë kur duke, nuk kanë. Përqëdhashy edhe dietatorët e kanë vënë se njeriu nuk ka mundësi më të jetë në një gjendje të caktuar kështu statike gjithmonë, jo, një, lëvizni ai vazhdimisht. Lëviz. Qëse gjithçka lëviz, edhe gjendja ju lëviz. Prandaj njeriu për shkakun kurini një nasihat, lëvizimi monetizim. Unë nuk unjet, nikëshillën, një kurrin me njerëz për shkakun çvet filozofi fisiologjia Kanë dërë dëvëshë, dëmonë, qështë vetë materiale, kurë si një të folë për një punë të mirë, shko njërë duku të pësu, dashte, dashte. Sa të qime koni fort, kur rinë në, në neja tira, shko njërë duku të pësu njërë. Kur vjen gjami, dëgjen ligerat, nga në kuran, rinë me njërës të mirë, dëvijit të vëshmëria, shtot. Në kjo të tesit i tur, pa në njërë përshemë mund të testot, vazhdimisht në kopracitë është thotë të thotë në bojari dhe reagimi i tij do të pastaj do të përcakton edhe rritjen apo rënjen e saj. Po, Prandaj po. në komunë si u bashku Imani, përshmang edhe kopracia. Të dyja me kontritje. Edhe Imani mund rrit, edhe mund studija, edhe kopracia jas ka mund të mos ka as të mos ka. A ne kjo është një një rregull i rëndësi që ka pranë bejamson që në çdo rast e kemi kopracin, po sonë kopracia. Ka të tjera përshmangur që e, mund ti ti ti ti përmanite kooperazia, por kooperacion i ndryshëm. Kooperacion i ndryshëm. Dallaj të ndërozë, për, për shembull, yeni mund të jetë mund të jetë i sprovuar me mkotë të caktuara. Mund të jetë i sprovuar me mkotë të caktuara. Por mund të gjend për shembull bujor, jap, domthonjë se kooperon. Shedon kjo, kjo, kjo anë e ndryshme e, e, e, e, e, e imani ti nështë, e karakterit i kamit të allo aktive. Me për kur është kopratës, e ke po këtë të, të pjesë të tjë ja, ja erësën. Këtë ja erësën. Një kopratë për shambullë, ja erësën edhe, edhe fjallën e mirë, ja erësën edhe, dhe më nësikur se këndonë për moralinë, që është të kopratësia. Shumë është të keqa. Nëndaj edhe Allahut e Baru Këtuala në fillim të Kor Në ka paralimruar se nga cilisit besimtare është omi më rëzëknahum, ju në fikun. Nga që ju këmi dhënë, a të japin. është cilisit elementar e besimtare. Të. Për nej ka dhëmë, fejka mështë, nuk bëhen bashkë koprasia, nuk bëhen bashkë imani. Imani të është me kuptimin e, e, e cilësisë, po edhe kamë në cilësit me kuptimin e sësisë. Nëse koprasia është kanë duke a hongër, imani Allah në në në në në në në në në në në n e presionin e tashme nga nga zemra. Kur zgjidhën e kooperacit, do të thotë e përmana marërat në grund më kuptua vetëm në aspektin e aspektin material. Edhe pse do të thonë njerëzit këtu i shkon menja. Njëri kooperac don se apo kusht nuk do të dorëzon as. Po shkuptim, tjetër, që e kuptim patjetër i ç'i përfjeton. I pashës kjo kopratësia që do të me kuptu jo Ka kopratësia dhe formën dëshma Kunirë është shpirë sëngum Dështë sëngum Kopratësia me pasurit po pa po tjetër Po edhe kopratësia me dhije Që është e me keqë se kopratësia me pasurit Nësë njejë për shambull i privën të tjetë nga pasurit e ti Më bën keqë Mirë me i privu nga dhije që e ka pëllar është me keqë është me keqë për ndaj Allahu Jellalu Ala i ka çortu copracat që kanë e nuk japin. E po dietare që nuk e shpërndajn dijen nuk flasin, janë më të çortu më të kshire, më dëmshëm. Janë më dëmshëm. Pandaj Allahu te varto edhe në shumë më më kuran kur përmend një lloj besatimi që e ka marr nga njerëz të dijes ka thonë: Keni mëseru njerëzë, wala te ktumuna. Ja që nuk keni më mshef. Fsheyadiyes përshamu, për me mbrujnë një interes personal, ose fshejja dijes, që njerët përshamu, mos me dit, se të një skomënësime i manipulu, skomënësime i shizu, këtë një këtu forma që të gujtë që ka ko, kopratësia, ko, ko, ko e pa dushim se, e, kur bje fjallat e dija, kopratësia ma shëmtuar dhe ma keqe që është kopratësia me dijën e e fesët, besimit, njerëmi i për unë nga mësimit, Allah të barë tëra, përshka këse, përshamull, aj që i ka e pa lau dhije, është i angajshumë, përfitim në këse dënjoje. Nuk ka, nuk ka ku me nda që me e shpëndat dhijen. Ose nuk e shpëndamë, pëse e mbrun një interes, ose ka asyjetë shumë ta. Por edhe kopratësia me dhije dhe në, në dhe me thonë profilin ndryshme, nga njërë shumë që, ndodhë, që përshamull, një, një mësus, një profesorë Po një ekspert për shembull, specialist në spital nuk e ndon diën me studentët se ka frikse, mundunë. Mu, domthon me përvetësu zanatin që ju duhet edhe e rrezikon për shembull ai të tjerë. Kjo është koprociz e tëmërshme. Kur ai për shembull nuk e ndon me studentin, nuk e ndon me me specializantin, nuk e ndon me domthon kuadër në arsim nuk e ndon diën që e ka, provojnë që e ka, por çiktoh komo për çka gjë çfarë do të së ndon me atë pse kalkulon në kooperaci. Ky më mëson zonën që më marr të isha cil këtu. Kjo kooperaci. Ço kooperacia. Nëse një s'po do të di ç'ka ç'ka, a s'e ke dit? Për më për shembull, ai që ka, se kur kush ka lind ditën. Për shesot që për shembull i disun. Pikujt e ka marrë kadi e ka pasur ti mësues. E ka pasur ti përpara dikush që ka dëguar. Për antiskun ai kooperas me di, a që të mund të më rrit, jo atë. A ne dikur ka qenë me ty bujartë, ka mësu, a ne ka rritë. Përndhe dhe, onë dhja rritët me shpërndarje, pa kësuhet me, subhana, me përmbajtje, ku nuk e shpërndonë dhjenë. Një sonë ma te për e shpërndonë dhjenë, ma te për dinë, ma te për mësënë. Nga se kjo në kërkon pasaj letëzim, kërkon sudim, po adhe në shpërndarje ka kujtim, ka erunë dhjenë, nuk e harranë. Nësaj q është të rëngon Se shë e hori, së përshëtëm përshëtë Përshëtë mund këtë përshamull Kopratësime Kopratësime Me autoritet Këndikim Nuk e përduar Përshamull, me, me ndiku me, me, me, me ndihmu dikon Me mbru dikon përshullumet Përshamull, ka mund si Ka mund si një një dopt Që s'ko krah Mjë dhënë krahon Sa bankat, gazet për shembull moment caktuar, eh kalbim edhe nuk e qenë se kihë e sopo, për, këto për kjo paras, pa është sopa. Rujë këto punëhet të thonë, gjinit për të cilat ka mirë fiton më tepër për shembull. Kjo kooperacion. Kooperacia më ku eksplojtimi i robër. Ai kooperacion do kur vetëm kuptim të parash, po është një kuptim shumë më gjerë se sa thotë parash. Për. Ne padrim të dozar, kooperacia ku do të çtë përdor, ku, ku do të çtë përhapet. Bon shart e pomë nëse për hapot më brenda një riuët, qëfar shërri bënë? Ja kontestën imanin, ja, ja kontestën cilësin e besimit. Po adën qëse për hapot që shërri, bënë shërri. Qëfar shërri ndodë nëse për hapot që shërri? Këpër hapot që shërri? Qëka ndodë? Për hapot o rejtë me së njerëzë. Kurë, kurë nuk e dënë këpër hapot që shërri? Kër o rejtë me së njerëzë të reguat, lakmiqar, në e përsin e njezë, këtë gjitha është që në gjithë urejtja. Pasaj, për shambull, nga të shkjet e kopratis është se e, pengon në në garantimin e të drejtëve. Për shambull, është e drejtë e fukarave me përfitun nga pasurjet të pasurëve? Po, a ka bëllë obligim zekatin, Dhe kati është hisja fukaras të i posënit. Së është hisë e ti në e përën. A ti e ka do, Allah hisën. Në që tu e ka hisën? Nësa është kopratës, në këzbaton, më në konë kopratës e familje, si këzë e ka orë, hindi, radiallahu të alani, në gruja e busufianit, ma që në musliman, ka onë, është ankutë e këpikam, ka onë burë, e busufianit është njëri kopratës, në dosë të ngumë. Mirë, për po që ka? Së atë këni një ungërë balë një një një dite që a përdoj me ungërë në ka dyra Ka sopratsija, s'ju blenë Ka në vë përshambe e blenë një tesh gruja Dje e blenë, e përkë e këmër që vjetë e ka blenë Ako po, më blenë, po, për një tesh të tërë S'ju ja blenë, ja, kësë këmërë më blenë që i kam përshambe Nuk i me stanë në qëtë aktuarë shpisë përse ka në vë përshambe I më përbizanë bon në bënë sënë për në caklu e rrjedh ujë Apo mënodë, pëse e kursënë një dy arë që ty I shkaktonë probleme familës di, apën Me këtë këpërrasi, apën Ka dhonë, hindi, rrëgjë në shëhi, njëri, ndërshë në ngumë, apër sëfjoni Së përna e kënë obligimet? Në në që ka kalonë edhe në primëm të familës nga Të drejta që i duhet më ikëzumë të kë, ai që është kuj Po që është do të një shko shosnija Si të ka cungim të drejta dhe këzullum, ka zullum Kështë që kopratësia si të padrezim Si të ashtë uretin, si të padrezim, si konfliktin Si të garimin pastaj Kushtë për ka ma shumë shtyjën E si, si të ka garim kushtë ka ma shumë Që ka kwa zili, ka inat E si të ka kopratësia Si të shumë të që e tjena E që gjitha këtu kërë prapën A ka mëndësime imani me mbjetu Në këtë ambient, ka që të helbum, ka që të kontaminum Shka mëndësime Dhe kjo është e që këllonë pegambirës për Së samë do mëndë që nuk bashkohen Në bashkohen bashkohet të dyjet Mëndaj Besimtari duhet që tjet Si pas desit kalum Zemërgjon apo, Me këmë duhet që pasurion është mërana Sa ma shumë tjep Nga e që tjep Allah u të bërë tëra Allah u të ashton Sa ma të i për eshtë pra të e ke prëu vet vet nga se sotet që me thia pa Allahu gje londun japon po smosh më shizukë cilë është ai që terin në fund ne kaju këtu pasun çka ka mundsië thon diçka kalon mazveti ni por kpusë i kalon mazveti don çatu s'e bunit kët mister a bëjë i ke vesh ke vesh po diku është ka më vesh mazveti atë ni thjesht e pas ton mazveti ni thjesht e kalon mos tan mati për po di çka ki më lëm për dikon si sot me thia pa Allahu smunesh atë qetimi me me çuditën zara. Ama muzi mund të veti po, prason jap, prason don, prason e bujor se që kemi cikup. Kooperacis është shëmtuar, është e qortur, është e keqe që mësimtuar duhet më të koprasis, për i gamberi, më largu, ne besoj Allahu na rujt pe isheret e kooperacis, ande pejgamberi sas më ka bë don. Don, o Zot më ruaj nga kooperacia, Allahu më i udhëroi kemel buxhli ul jubën. Ti vekali dhe vetë kooperacis edhe frikës jo afrika s'don jo jo afrika po tudh ne bishkan ësht, po është është do do do domon dh-, frikaca kë diçat në nivel apo që domon s'ka guxim për asnjë vepër ik apo pse se kooperati është domon ë një lloj mungese e guximit në vend pasurisë në afrikë është mungese guximit me dhon për shembull nga jeta aty nga nga shëndetësia që që kërkohet dom të dyja padyshim e dëmtoni njëriun, një aspekt ne branshëm, një aspektin e jashtëm. Atë i ka kërkuar pegjomzën brojt në lëndë nga kooperacia nga asht e keqe, është shëmtuar dhe e dëmton imanin sikurse e thekëm. Allah na ruaj nga kooperacia dhe nga gjitha vështeqësia që dëmton imanin ton. Allah na dhashë iman të shëndetshëm, i cili sil virtyte dhe na mundson që të pajisemi me vlerat e besimtarëve të durr, të dhashë Allah bujari e zemërgjësi e nderoj nga vështeqësia që Disa i përman meqa aqshon qatira. Allah išpoblif të zhoti ndaruf përman din, wa sallamu ala muhammad, wa ala ahli yusih, wa sallamu sallamu sallamu sallamu kathira.